Capitolul 13. Trecură doi ani. Filip mergea pe 12. Era în clasa întâia, cam al treilea sau al patrulea ca medie, și după Crăciun, când mai mulți băieți aveau să fie promovați în școala superioară, urma să rămână fruntașul clasei. Colecționase câteva premii, cărți fără valoare pe hârtie proastă, dar cu o legătură somptuoasă ornată cu stema școlii. Situația la care ajunsese îl eliberase de teroarea colegilor și nu mai era așa de nefericit. Nici camarazi lui nu-l pismuiau pentru succese, fiindu-le milă de diformitatea lui. La urma urmei e destul de ușor pentru el să ia premii, spuneau ei, pentru că altceva ce poate să facă decât să tocească. Îi mai trecuse și spaima pe care o avea la început de domnul Watson. Se deprinsese cu glasul lui tunător și, când mâna grea a directorului se oprea pe umărul lui Filip, acesta distingea vag intenția unei mângâieri. Avea o memorie bună care, pentru succesele școlare, e mai utilă decât capacitatea mintală și știa că domnul Watson dorește de la el să părăsească școala pregătitoare în calitate de câștigător al unei burse. În schimb, începuse să se cunoască foarte bine. Copilul nou născut nu-și dă seama că trupul lui face parte integrantă din el mai mult decât obiectele înconjurătoare, și se joacă cu degetele de la picioare fără să aibă sentimentul că ele îi aparțin în mai mare măsură decât sunătoarea de pe perna de alături. Și numai treptat-treptat, mai ales datorită durerii, percepe realitatea trupului său. Experiențe de aceeași natură sunt necesare și individului pentru a lua cunoștință de sine însuși. Numai că aici există o diferență și anume că, deși fiecare om devine conștient de trupul său ca un organism separat și complet, nu oricine devine la fel de conștient de sine însuși ca o personalitate completă și separată. Sentimentul individualității distincte față de alții apare la cei mai mulți oameni odată cu pubertatea, dar nu e întotdeauna îndeajuns de dezvoltat încât să facă perceptibilă pentru individ diferența dintre el și semenii lui. Acest sentiment e de atare natură încât individul rămâne la fel de puțin conștient de individualitatea sa ca și albina dintr-un stup. Și aceștia sunt oamenii norocoși în viață pentru că au cele mai multe șanse de fericire. Activitatea lor este împărtășită de toată lumea și plăcerile lor sunt plăceri și nimic altceva, pentru că ei le savurează în comun. De Rusalii îi puteți vedea dansând în parcul Hempstead sau țipând câte i ține gura la un meci de fotbal sau ovaționând cortegiul regal de la ferestrele unui club din Polmol. Tocmai datorită lor a ajuns să se spună că omul este un animal sociabil. Filip trecut de la inocența copilării la amare complexe privitoare la persoana lui, datorită ridicolului pe care îl stârnea piciorul său bond. Amănuntele legate de cazul său erau atât de specifice încât el nu le putea aplica acestora regulile prefabricate care acționau destul de bine în chestiunile obișnuite, așa că se vedea silit să facă singur și pentru sine anumite judecăți. Numeroasele cărți pe care le citise îi se rămintea de idei care, pentru că el le înțelegea numai pe jumătate, îi lăsau mai multă libertate imaginației. De desubtul timidității sale dureroase creștea ceva în sinea lui și, în mod obscur, începe să devină conștient de propria lui personalitate. Dar uneori acesta îi furniza surprize ciudate. Făcea anumite lucruri fără să știe de ce și, după aceea, când se gândea la ele, se găsea în mare încurcătură. Era la școală un băiat numit Luard, cu care Filip începuse să se împrietenească, și într-o zi, când se jucau împreună în clasă, Luard se porni să facă niște lucruri cu un condei de apă al lui Filip. Nu te mai juca, prostește că o să-l strici, zise Filip. Aș, de unde? Dar nici nu rosti bine cuvintele că tocul se și rupse. Luard se uită îngrozit la Filip. Ah, zeu, iartă-mă! Pe obrajii lui Filip și roiiră lacrimile, dar el nu răspunse nimic. Hei, dar ce s-a întâmplat? Îl întrebă Luard, surprins. Îți fac rost de altul exact la fel. Nu e vorba de toc, zise Filip cu un tremur în glas. Îmi pare rău numai pentru că l-aveam de la mama. Mi-l dăduse înainte de a muri. Vai, cărei, zău, te rog să mă ierți. Nu face nimic, n-a fost vina ta. Filip luă cele două bucăți ale tocului și se uită la ele. Încercă să-și stăpânească suspinele. Se simți îngrozitor de trist. Și totuși n-ar fi putut spune din ce pricină, întrucât știa foarte bine că de fapt cumpărase tocul în timpul ultimei vacanțe petrecute la Blackstable și nu-l costase decât un shilling și doi penny. Habar n-avea cel îndemnase să născocească povestea aceea înduioșătoare, dar era la fel de nefericit ca și cum ar fi fost adevărată. Atmosfera puternică a casei parohiale și tonul religios de la școală sensibilizaseră la maximum conștiința lui Filip. Pene simțite se îmbibase de sentimentul predominant în jurul lui că, la fiecare pas, îl pândește o ispită a necuratului, care abia așteaptă să-i câștige sufletul nemuritor. Și cu toate că era cam la fel de mincinos ca mai toți băieții de vârsta lui, nu putea niciodată să spună o minciună fără să se căiască. Când își aminti acest incident, se întristă nespus și se hotărâ să se ducă la luard și să-i spună că a scornit toată povestea. Deși se temea cumplit de umilință, mai mult decât de oricare alt lucru, vreo două-trei zile se mângâie cu gândul bucuriei chinuitoare de a se umili pentru slava celui de sus. Dar nu-i zbuti să meargă mai departe. Își mângâie conștiința prin metoda mult mai comodă de a-și exprimare mușcările numai în fața a tot puternicului. Ceea ce nu putea înțelege însă era cum de a fost atât de sincer afectat de povestea pe care o plăsmuise chiar atunci. Lacrimile care îi curgeau pe obrajii murdari erau lacrime adevărate. Apoi, prin cine știe ce asociație întâmplătoare, îi veni în minte scena aceea când Emma îi vorbise de moartea mamei lui și, cu toate că plânsul îl împiedică să vorbească, insistase să se ducă să-și ia rămas bun de la domnișoarele Watkin, ca acestea să-l vadă trist și să-l compătimească.